As-salamu alaykum të nderuar të rishikues, mirë se takohemi në emisionin tënd datë tuaj në dukë kërkuar përgjigje. Pyetjet që kanë arritur në postën tonë elektronike @ceivisks.com do t'ju përgjigjet hoja jonë i nderuar Fadil Musliu. Esalamu aleykum, hojë i nderuar dhe mirë se erdhë. Wa alaykumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirsë vëzhatëm si dhe faleminderit për ftesën që. Un besoj se me kënaqësi do ju përgjigjemi gjitha pyetjet që tashmë na kanë arritur në studinën tonë. Po inshallah me ndihmë. Atëherë, për të mos humbur kohë, po lexojmë pyetjen e parë. Thot një të rishikues. A ka mundësi të të na flisni pak rreth zakatit në Islam? Pse Allahu e ka urdhëruar atë? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vërtet të, të flitet për zekatin ka nevoj shumë në kohën e sotme. Dhe natyra emisionit në të cilën jemi neve son të para të lishiku zvetuaj, sigurisht se nuk në japat mundësi dhe atë hapsir, që t'i qasemi e, ma gjersisht. Mirë po, e, Arab të vjetër kanë thonë, ajo që nuk arrihet krejtë, nuk lihet krejtë. A ndaj ne do të mundohemi e, ta hedhim një dritë për zakatin çka është ai. E zakati është shtylla fundamentale e fesë islame. Apo thënë më drejt një prej shtyllave kryesore të fesë islame është shtylla tret e tretë e fesë islame. Dhe zakati është i obliguar me Kur'an edhe me hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Përëndësin që ka, dikon rrëthë të dhe të dy vende në kuran përmendet zbashko me namazin. Eve, e, po ashtu, e, ka vende, dikon rrëthë të rridhët vende, zekati përmendet edhe vetën. Në 22 ajete kuranurë që kanë zbrit me dinë përmendet zekati, po ashtu dhe në 8 ajete kuranurë që kanë zbrit me ke përmendet zekati. Të gjitha këtona, dëshmojnë se e, zekati ka një pozit të lartë, tek muslimanët. Dhe është një kusht i cili nuk është obligativ për të gjithë muslimanët, okay. por është kusht obligativ që duhet plotsuar ata që kanë pasuri materiale, që faktikisht lirohen ata që janë të varfër, ata që janë nevojar, ata që janë skamnor. Ëh, zakati me përkthimin e gjuhës shqipe do të thot e, pastrim, shtem apo bekim çto është domethënja e zakatit në aspektin xhosor ndërsa në shariatin islam zakati është një pjesë e pasurisë të të pasurve që u dedikohet nevojtarëve të varfër apo e drejta e të varfërit në pasurinë e të pasurit do thotë që ata kanë të drejtë në pasurinë e të pasurve dhe për shkak të rancisë së madhe që ka zakati, e Ibni Abasi i afërm i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, that sa kushzohet, kushzohet dhënia e kush zakatit për të pasurit që të, e, për të pranuar edhe namazin. Bela Ibni Abasi radiallahu anhuma that tre gjera kushzohen për të pranuar tek Allahu me tre tjera apo lidhen gjithë me tre të tjera. E para that bindja ndaj Allahut dhe ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam sepse Allahu ka urdhëruar ka thon wa atiu Allah wa atir rasul bindja Allahut dhe bindja të dërguarit të Allahut atë që i bindet Allahut nuk i bindet të dërguarit kjo nuk pranohet apo e kundërta që i bindet të dërguarit nuk i bindet Allahut kjo nuk pranohet e dyta sa ibn Abbas radiallahu anhuma e, e duta punë që kush zot me tjetrën është Namazim e zekatin, se Allahu ima dhruar në Koran thët, wa aqimu s-salat wa ahtu zekat, falen i namazin dhe jepne zekatin. Ata që kanë pasuni dhe falen i namazin, mirë për nukë e dhëm zekatin, ata do të thët, do të këmë për asusë se, ka mundësi që namazit të të mësë pranohet farë. Por, Ta fali namazin dhe ta dhon zekatin. Apo e kondër, ta dikush me ndonë se duke dhon zekatin, e, ka lënë edhe punën në namazin, edhe e neglijxon, thëtë unë dhe japë zekat. Edhe kërë nuk pranohet, duhet tjetë e lidhën ngësht me namazin. Dhe treta punë që kushëzohet me një punë tjetër, është falëndërimi minjohja ndaj Allahut, e cila kushëzohet me falëndërimi minjohja ndaj prindrëve. Se Allahut ka thonë kërën e një shkulli Më falënderojnë mua, jeni mirënjohës ndaj meje dhe ndaj prindërve tuaj. Ata të cilët mundohen të jenë mirnjohës ndaj Allahut, por i kanë harruar prindrit, eh tyre dhe i kanë harruar obligimin ndaj prindve, është pikpyetja e madhe se a o pranohet kë falëndërim ndaj Allahut te bareke ve taala. Apo e kundur ta, ata të cilët janë mirë njësë dhe janë të selshëm dhe i prindve të tyre, mirë por nuk janë mirë njësë dhe falenderuës ndaj Allahut, edhe kjo nuk pranohet tek Allahut e bareke vëtë alë. Me duke që pyci e, kishte bërë dhe një pyci tjetër që thëtë pëse është obliguar zekati. Allahu i madhruar e ka ditë se djeti është absolute, përfshin të gjitha korat, ato që kanë qenë, Kjo që çojë shtazdat ajo që do të jetë pas nesër dhe ajo që do të jetë edhe në botën e amshuar. Dhe Allah ka ditë se do të ketë kategori të varfër në këtë botë. Andaj është obliguar zakati për të pasurit që tu dalim ne ndihim atyre që janë të varfër, atyre që janë të mjerë, skamnor, që janë të ngrat, që kanë nevojë. Pastaj është bër obligim zakati që të mos ketë kësi kategorishtë të njerëze të cilët kanë rritë në ekstremin e lartë në pasuri, apo ka të atilë kategoritë të njerëze që jenë në ekstremin e oltë, në varflitë të skajshme. Dhe që të thehen këto kategori, apo që të mos egzistojnë këto kategori, Allahu Gjeleshan hu e ka ligjësuar zekatin. Pastaj e ka e letsuara po e ka obliguar zakatin që të pastroj shpirtrat e njerëzve dhe që të bekoj zemrat e tyre dhe që të shtoj pasurinë sepse ai i cili jep zakatin apo sadakan, lomoshen, ai në fakt e ka pastruar shpirtin e vet, e ka larguar do të thot atë e, kopracin çka të mbjellur e ka larguar atë dhe e ka pastruar zemrën e tij dhe në të njëjtën kohë ju ka shtuar ju ka shtu e pasurje e ti. Pastaj, zekati është lidësuar apo është obliguar përshkak të lidheve të mardhanjeve të të pasurve me të varflit. është lidësuar, obliguar zekati që të largohet gjelozia, të largohet kopratësia dhe të manifestohet zemërgjërsia dhe të manifestohet humaniteti edhe solidariteti me ata të cilët kanë nevojë. Këto janë disa shkaqe kryesore pse Allahu te bareke ve teala e ka obliguar zakatin dhe normal ajo që është më kulminante është që të dihen ata të cilët shpenzojnë rrugën e Allahut, prej atyre të cilët janë kopracë dhe të cilët nuk i del asgjë prej dorës apo prej xhepit. E, si që thash edhe më herët, tema e zekatit është shumë gjerë. Andaj besoj që të leshikus do të nbesin të knasur me tërë këto që a thamë rrët zekatit dhe po për zekatit. Po sigurishtë Allah ju jo, është problem për këta mund. Po e lezoj pyytja në vijim. Selemu Aleikum, thot, ju përshëndes nga Finlanda, pyytja im është kjo. Kur tja ruha, i më thot, flokët bebes, E pas 7 ditëve kur lind, a duhet t'ia ruajmë preh flokët vetëm pak apo t'ia prerim? Kështu e ka shkruar ndaj edhe kështu po e lexoj, gjithashtu thot më intereson, a duhet që edhe vajzës t'ia ruajmë flokët apo vetëm t'ia prerim pak? Po. Ë Ibn Kaimi rahimullahu taala në dhjetar i madh e, e ka shkruar një libër të tër i cili flet me dispozitat ndaj fëmijëve pas lindur dhe libri është të hëfët të lmaudud bëja hëkamil maulud, dhe të të dispozitatë thmiut të posa lindur. E, këtu shumë bukur e, shtjelon këtë problematikë, këtë qeshtja. Dhe fillon prej lindjes e thmiut, regullat që janë të parapora, apo regullat e cilat i preferen feja islame. Filëmisht me lindjen e fmiut është e preferuar që prindrit e fmiut të i përgëzojmë, të aurojmë, do të thëtë lindjen e fmiut e tyre. Pas ta i prindrit e, e, preferuhet që t'i athrasin e zanën fmiut të përsa lindën në veshën e gjathtë. Në tisa libra të përkëthyra përmendët edhe i kametin në veshën e majtë, mirë po këj hadith nuk është hadith i vërtetë dhe nuk është e preferuar i kametin, do të thëtë, men paja që është sunet, e preferuar, e pëlqyr, është i thiret e zonin në veshën e, e djahtë. Pastaj e, tja forkojmë qilë zënë e thmiut të përsa lindur me hurme. Kështu kishtë e vepruar, pejga meri s.a.s. kër i kishtë lindur nipat e ti, Hasani dhe Hoseini. E, pastaj, e, në ditën e shtatë, janë e, njësër punçt pëlqyra, të cilat uh, duhet krym dhe fmi të kryejmë ndaj fëmijëve të porsalindur. Pra i tyre është e preferuar që në ditën e 7 e fëmijës të emërtohet. Të emërtohet me emër të bukur. Dhe për emra duhet i jemi të kujdesshëm se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: uh, "Emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur, sepse ata me emrat e tyre dhe me emrat e babavarve të tyre do të thirrën edhe në botën tjetër, në xhenet." Pra fëmiu me emrin e tij edhe me emrin e babas së tij do të thirët para Allahot e Baraka wa Taala. Pas ta i, përveç emrit, në këtë dit është shumë thyrët, e pëlqyër të therët kurban, që në shëriatën islam që hëtë Aqika. Aqika do thët të thëtë të therësh dy kurban për e, fmiun moshkull, apo një kurban për e, fmiun femër, apo për vajzen. Pas ta i, është preferuar që të dy gjenive, qi ruhen flokt. Dhe këtu nuk është për qëllim çethi apo nënçethi ja flokëve, por ti rruhet do të thotë deri në fund, që të largohet ajo pjesa e, e, e kokës që bën dashka ndëtscitë të imta, to cilat rezultojnë në të ardhmën me rëmjen e flokëve. Ndërsa rujtia e flokëve Aqëheret, në ditën e shtatë, që më do shtapë për dikon o pak e, edhe e, e pakapshme, në dikon pozitivisht, sepse dalin pastaj qime të forta, të cilat do t'jen të qëndrushme. Dhe koka do t'jet e pastër, nuk do të ketë pastaj zbok dhe ndyre kutadione, do t'jet do të të fillimisht një bazë e mirë për koken e thmi të përsa lindur, dhe kjo nuk është obligativë kjo është gjë e preferuar, dhe të thët, të cilën e, e preferon feja islame, të mos e marim si të prejra, duhet pa tjetër. Jo, nuk duhet pa tjetër. Nëse nuk e praktikon, nuk i asë farmkati. Po nëse e praktikon, kë i shpërblim, tek Allah o gjelesha nuhu, dhe ka dobi në të armën vetë fmivi posa lindër. Pas taj djetarët islam kanë thonë, kur ti ruhën flëk, të mirën në të flëk, dhe të peshohën, apo të matën në peshohëre të sakt, dhe karshidë të thëtë gramve që jënë të flëgve të ipet sadak prej arit. Për shemull ka 2 gram o po 3 gram o po sa ka, aqë gram duhet të shpenzohet sadak për këtë fmi i cili ka linë dhe ju kanë rrujtë flëgjtë. Pas taj, pas kësaj, nëse njeri nuk ka mund të thëtë, të prej të therë dash aki ka ndite në shtat, lejohët të ndite në katromet njës të një, apo ma vonë, që besa dhe kur rritet, s'ka pas mundës i materialin, dhe shta prindin në atë kohë kur ka lind, po par, par, pas uh, 5 viteve, 10 viteve, është e lejuar, o dhe më shumë që të therët akika se për i gameri sa ose dhe më thët, se gjithë njëri është pengi akikës e ti, dhe më thonë është i lidhë në ngusht me akiken e ti deri sa të vdes. Pas ta i në ditën e shtatë është të preferuar edhe sënëtimi i djenve. është kohë e përstashme, është kohë e mirë dhe kohë e preferuar që tek vonë shkenca, apo më më thonë mjekësia e ka vërtetuar se sënëtimi herë shumë i thmive ësht se lërgën atë lëkurën e panevojshme, pas ta i pengën infekcionin e organit gjenital të fmiut, dhe nësë të shohëm se edhe të këfet tjera, ndoshta jo për shkash e fetare, por praktikohet për shkak të pastërtisë organit, dhe është interesant se së nëtimi në këtë ditë, është i lehtë për fëmijën e porsalindur, sepse nuk ka nevojë të thotë çepja dhe kirurgu nuk ka nevojë të na shtojë procedurave të njohura me fëmijët e rritur kur i bën sinetimin e tyre. Dhe tjetra mjek musliman thon se urina, e cila del prej fëmijës në ditën e shtatë, është ilaç për atë pjesën e kolës që e ka humb, do të thonë e zavancën. Se zakonisht aftmitë e vegjël në këtë rast kur ngacmohen gjesti parë që e bujnë, qajnë edhe menë her urinojnë poshtë, nuk mund e kontrollojnë. Dhe kur të prejhet ati, i duket sikur me thejrë pak me diçka, dhe i menihem nga frika, urinën. Dhe ajo urina kur rjedhë në organin e fmiut, ajo është një serum apo një ilaqë i cili e lehtësën dhimbjen dhe e ndihman kurimin e urinë apo shërimin e fmiut të përsa lindur. Këtu jëndë disa prej dispozitave të cilat e, i përmen ibn i Kaimi në librën e ti, e, regullat e fmiut të përsa lindur. Adha, ju shëtë përblevë për të përmbledje, pojle zëmë pyte në vjem. Ju përshëndës, tëtë me selemu aleikum, desha një përgjegje. Edhe thosë gjatë namazit më pengon diçka, më habet dhe sikur nuk më le të koncentrohem në namaz. Pse ndodh kjo dhe cila do të jetë përgjigjja juaj? Është e vërtet një problematikë që i prekupon të gjithë falësit e namazit. Të gjithë praktikues të namazit, përveç atyre që i ka rrit Allahu i madhruar, e kanë kët problematikë, që nuk janë të koncentruar, nuk janë të vëmendshëm gjatë falës së namazit të tyre që besa kjo ndodhë dhe me të vjetrit, jë vetë me generatat e reja. Andaj e ajo që i bëna ta të menshum, jenë të pavemenshëm, jenë përshperitjet, apo në gacmimet, apo vezveset e shejtanit djallit të malkuar. Për ata, Allahu i madhruar, kër e largëj dhe e humbi shejtanin, e largëj për mëshirës e vetë Allahu, a i shejtanin malkuar u përbetua, i tha Allahu të përbetohem në madhërin tante, se une do t'i humbi njerëzit ashtu qëshme humë bëti mua. Do të largaj për rrugës tënde, do të thotë për rrugës islamit, dhe thotë do të vi aty në para, do të vi prapa, do të vi nga onë e djaft, do të vi nga onë e majt, do të vi mi kokë, do të vi në në kamë. Pe të gjitha, onë vë thotë do të vi edhe do t'i hutajata, do t'i mashtrajata. Dhe këtu e në vezvese, apo nga cmi, apo pëshperitje të shëjtanit e malkuar. Dhe kë nuk ka ç' problem i vetëm e, problem i i vetëm i këtij i pyet si po është problem i shumë të tjerëve të cilët e falin namazin. Andaj e, si duhet të gjindemi në këtë situat. Kur jemi duke fal namaz, mi po s'kem përqendrim apo s'kem vëmendje ndaj namazit. Si duhet i krize, se duhet të kalohet kjo krizë, mund të thuaj kjo është një lloj krize, të cilën në një fazë të jetës së vet dikush e përjeton më rën, dikush e përjeton më lehtë. Ajo që është më e rëndësishmja edhe që mund t'a këshillojm teleshikuesin dhe teleshikuesët e tjerë që në neve, është se duhet të kihen para sy disa metoda teorike dhe praktike. Do thotë disa janë që duhet të kryjmë teorikisht, ndërsa disa duhet të kryjmë praktikisht. Eprapa që është praktikisht para se të njëse me në gjami të marim abdes mënyren më të mirë, të kryim farzët dhe të kryim sinetet dhe të ledzojmë do atë lutjet pas abdesit kjo është e para pas taj e dyta të nëzitojmë të garojmë në falin e namazit me gjemat të mose falim kur farzin e namazëve në shtepim mirë po me gjemat Mirë po, jo, me gjemat të shkojmë ka mesi i namaz dhe po ka fundi, po të shkojmë fillim, të shkojmë heret në gjami, dhe kur të shkojmë heret në gjami, atëhere të ju paraprim farzëve të namazit me sënete. Përshamu të shkojmë me, me falë drekën, shkojmë heret, aty falëm namazin përshëndetës, pas taj letëzojmë koran, bojmë do, elusim Allahën, pas taj falëm sënetin e drekës, dhe të mundohemi, mandohemi që në mes të zonës ali Kameti në xhami të Bojnda, se është një kohë shumë e përshtatshme për me u pranu duaja, se në këtë kohë na kaliminu profeti sallallahu alajhi wasallam se nuk thehet duaja mbrapa. E, pastaj e, kur të hyjmë në namaz, themi Allahu ekber, me niyetin këtu ta kujtojmë se dalim para Allahut. Nuk jemi tash këtu para njerëzve të rëndomtë. Tashim në lidhjen e poshtë lart. Krijesa me kryusin. Tash i drejtohemi lartë madhëri sa Allahu të bareke vëtahala. Tash i jemi do të thëtë në një lidhje të cilën nuk mund të naje së të pojë askosh, që së mund të ndalë askosh. Dhe duhet të adim madhështi në kësa i lidhje dhe të përqëndrohemi tek Allahu të bareke vëtahala. Dhe të mundohemi të përkujtojmë apo të të kujtojmë do me thonjë të aty në fjallët që i ledzojmë ne në namaz apo që i ajo shumë të bënë të dhe menë shumë hëruna zëtë dhe pas tërë kësaj nëse nuk e, kalohet kjo kriz apo e, këngacmim apo këto vezvese atërë djetartë i sëmë kanë thonë në rastet tila rastet ekstreme lejohet që të këthehet pak koka në të majtë dhe të thuhet eudhubillahimin e shëjtanir rajim imbe shtetëm Allahot të mëmbrojnë nga shëjtanir malkuar dhe të të pështyn në anën e majt ka koma e majtë të pështyn 3 herë një pështymje e lehtë duke fryr atë dhe shpresojmë se Allahu xhaleshanohu do ta largon shejtanin e mallkuar e pastaj në fund duhet me paspara sysh çdo i ri po edhe i vjetër se këto ngasmi me këto vezëse nuk të bojnë profitabel nuk je fitimtar ti me marr me to andaj mos jep hapsir mos jep munsi por më ndikuese sepse shejtani secilin si person e sulmon në pikën e tij më të ti dobët. Ai çështi i dhon më sportit, në namaz i shkon edhe ja çet lojtë që kanë me luq këtë javë. Ato lojtë do të thotë çaj në vendin ton apo edhe në ligat e, europiane. Ai çështi i dhon më biznesit, biznesin më të madh me me me shtetet e lindjes së largët i bën kurrash në namaz. Ai çështi i pamartuar apo i fe, i pafejuar Normal se shumë vajza apo vajzave shumë dhem jo dalin gjatë kohës kur janë në namaz. Sepse shejtani e din pikën e dob të cilën e ke. Andaj të nat pik për qendrull, mos të ndikoj tek ti. Mos të ndikoj tek ti, sepse nuk përfiton as do prej kësaj dhe ta dish se ti je më i fortë se ai. Sepse e ke ndihmën e Allahut te bareke taala, që kjo do thotë është një handicap i madh i shejtanit që nuk e gzon ndihmen e Allahu Tebareke vëtala. Këtu e, e ndisa prej metodave teorike dhe praktike se si mund të mbrohemi prej shëjtanit të malkuar kur na nga nga cmon apo nga bën vëzvese gjatë falës në amazit. Juve ho gjinderuar Allah ju shpër bleft, ne da të shkëputemi për pak qaste, sigurisht për të rikëthyr në pjesën e dytë e këte emisioni. Pra të ndëruar të lishikos, vazhdojnë edhe me te i të shoqërani me emisionin ton dhe tuajin ne rikëthejemi pas pak. <të të> شرفوا العرب والعجم خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم بسم الله قاطبذا Këmë të ndëruar të lishikues, rikëthejme në pjesën e dytë e emisionit duke kërkuar përgjigjen, hoqë në ndëruar pyetja rrathës është kjo, thët një të lishikues. Deshët ju pyet, thët e kam të lejuar që një besimtarje që është të moshuar dhe e vetme të ndimaj për shembul në bartjene ushqimit, por edhe diska tjetër, thët nga njerë kjo e moshuar më përësit që të bartë edhe alkohol. Cira të tjetë përshim pa të dushim se feja islamin amësën që të silem e mire dhe me ata që s'janë besimtarë. Dhe shembul i mostra me mirë në këtë drejtima është vetë profeti sallallahu e sellem, i cili kështë sile të shkelqyishme dhe shumë korekte me hebrejt e medines në kohën e ti, sa so që sile e ti e përkryjë ndaj fejve tjera dhe ndaj hebrejve, ishte shkak që shumë për i tyre ta pranujnë edhe islamin. Andaj përgjigja për pyëcin dhe të leshikusit juaj, është se lejohet që t'ju ndihmosh jo besimtarve, apo që t'u shërbesh nga një herë, nëse i kje fëqeni, i kje afer, se zakonisht në përëndim dhe të thëtë shumica janë të vjetër dhe ka nevoj dhe ata nuk kanë për kujdes e pejta afërme dhe shpesh herë muslimanët janë ata që u gjenden natyrë në ditët më të vështira, në kohët e krizave të ndrëshme. Dhe shpesh herë e, kemi dëgjuar për vëllezërit tonë aty që jetojnë dhe veprojnë, ata janë bosh shkaktar që disa të vjetër ta pranojnë islamin, sepse janë maghnit, janë befasuar me sjelljet e disa djemve, disa çunave tonë që jetojnë dhe veprojnë në Perëndim. Dhe në këtë rast, gjdo shërbim e, tjetër, është i lejuar përvesh gjërave të ndaluara. Dhe pyëtës si e përmenë se thëtë nga një herë me porosit, që të i siel të i barte dhe alkohol. Dhe kjo bjën deshme me mësimit kuranore. Dhe e ka ndaluar profetit sallallallit sallem, që të i barte të dikojt alkoholi sepse ën hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam e shohin se 10 kategori të njerëzve janë të mallkuar. E prej atyre është edhe ai i cili e bart alkolin, ai i cili blen alkolin, edhe ai i cili shërbën dikujt me alkol. Oh. Dhe kë në këtë fakt do të thotë është prej atyve që shkon e blen shitore, pastaj e bart, pastaj edhe ja servon asaj jo besimtares. Kët nuk bën më po. Është ndaluar kjo. Dhe as pak nuk është turp më tregu se këtë xhërbe nuk mund ta bën për shkaçe fetare. Po, Allah i u shpërblefton për lezën e pyetjes në vim. Asalamu alaykum, thot vëllezër, mund sish nëse ka mundsi të na tregoni për duan të cilën duhet ta mbaj mend, përmendësh. Ë thot nëse ka mundsi arabisht dhe shqip pasi më gjithë përbjekit e mija për të gjetur këtë dua, në librin buroja muslimanit nuk kam arritur të gjej, nuk e di për cilin dua, ka fjallëm për nësikurisht do në ebë një, një politikin. Thamë të drejten, në në përveti, dhe rësat nuk kom hasë nës një dua, që një kam su Allah apo Profetis, sallat e sallem, për me majtë për mensh, dhe tëtë për me pasë matë fortë me morjen, nuk ka da dhe, dhe qëndë, ashë sa kam nj mirë po ka doa të tjera të cilat uh, në ndihmoj neve uh, që të ashtojnë diturin, apo që të në hapin zemrën, apo që të në jepë Allahu diturit të do bishme. Se Allahu gjelesha në hu prej doave të qëmë të në Koran, ne mësën edhe një ku thët, o uh, kur Rabbi zidni ilma, thuaj o Zotë shtoma diturin, pas taj profeti sallallahu a.sallem, ne mësën një doa ku thët, Allahu me inni eseluke ilmen nafja, o Zotë, O Allah, un kërkoj pejteje që të më dhurosh ditorinë të dobishme. Wa a'udhu bika min 'ilmin la yanfa, dhe kërkoj mbrojtje tek ti të më ruash nga ditoria e padobishme. Andaj në bazë të nhërrive që ne i kemi, nuk dim ndonjëherë të do që Allahu xhalla shanuhu na e ka mësuar po profeti sallallahu alajhi wasallam se si të mbojmë përmensh. Vetëm se dim se paraqitja e, e harresës ka disa shkaqe. E para prej tyre harresa manifestohet apo shprehet e, prej shejtanit mallkuar. Dhe shejtani ka një cilësi shumë të shëmtuar që gjonat e mira e bën njerin të harroj, ndërsa gjonat e këqija nuk i harrojnë. Edhe në jetën e përditshme e shohim, nëse dikujt i ke bën 100 herë mirë, po një herë këç, ai por ato 100 herë nuk i kujtohet sik ti ke bën mirë. Sot ndoshta ndonjëherë ke bë. A po një herë pse i ke bë këç, e kujton atë. Edhe e, e maan ashtu me xhelozi do thotë, sikur ti isha jo në, në ndonjë dhuratë mirë që ia ke dhënë ti. Pastaj shkaku i dytë i harresës, e cila shfaqet tek të rinjtë dhe të rrejt, është mkatimi. Boni ja mkatimi ku është bam katë gjëna e hum, harresa ne ka shumë të zhvilluar dhe e treta e kategorive njerëzve që ka harresën janë të vjetrit dhe ata nuk fajsohen sepse do thotë ajo e, është një një një gjë që i godet të gjithë të moshuarit. Ata që kanë qenë të rinj të mençur inteligjent manifestojnë harresë të vogël fleshëri. Ata që kanë qenë të rinj jo inteligjent, jo të mençur, jo të ngritur intelektualisht në pleqëri i kanë harrejës shumë të zhvilluar. Mirë pa jo, shkak, do thët i pleqërisë. Ajo në kash do thët për e diqka tjetër. Pa, proces i natërshë. Allah, të shpërblevë të hoqy ndërum, pyytja në vijim është kjo, thët një tëli shikuës, kur kam qenë me i vogël, e kam qartë të buzan dhe e kam qepatë, prea të herit thët kam një shenë, në formë të një vije, nuk me dukat dhe shumë, po thëtë, që të herë e kam sigur vese, a më lehoj të thëtë që të operoj këta, pasi po të gjoj që më mënyrat të ndryshme kirurgikale edhe po evitohën këta problemet të tila. Rëth intervenimeve e, kirurgikale apo operacioneve e, janë e, dy kategoritë të njërësve. E, kategoria e parë janë ata të cilët kërkojnë e, intervenimin e kirurgve me mjetët bashkohore, e për shkak se kanë pasur gjatë jetës së tyre aksidente të ndryshme si ndeshje apo rëzim prej dikuhet apo kallje apo diçka tjetër. ë dhe në këtë kategori hyjnë edhe ata të cilët kanë lindur me defekte. Për shembull janë grupi i vogël i njerëzve që i kanë gjashtë gishtat gjasht në dorë apo gjashtë gishtat në këmbë, apo ka disa që veshin e kanë shum të kthyjm njëri në një vesh, thekësuam në një, një zgjatje, do të thotë që nuk përkon më me, me me me realitetin e kohës së sotme. Dhe bie në sy tek njerëzit dhe bëhet objekt talljeje për njerëzve. Në këto raste dietarët islam kanë thonë se është e lejuar intervenimi. Do thënë këto raste është e lejuar lejohet të intervenohet e, në mënyrë kirurgikale, sëpse e, kjo është nevoj e pati të, të rësushme. Edha i vlau që e ka qa buzen e ka këtë problem, pas të e kjoj bo në garkes pësikike. Dhe nëse intervenon ajo regullohet, në ka gjotke që dhe është e lejuar. E, m, grupi dytë janë ata të cilët bojnë intervenime apo operacione Me idén për të zbukurimit? Me idén e zbukurimit, apo me idén e, e, e përklyres e trupit e tyre. Edhe në kohën e sot, me në kohën bashkohore, është shumë e njohër, në pa intervenimi shëmbull të këgjinje e njeshme, të këgjinje e bukur, që përshuin të këfemrat. Pa ndë një arsyt justifikush, me shkojnë, bojnë në intervenim në buzë dhe i fryjnë buzët. Kjo kategorije njërëzë e kanë të ndaluar intervenimin kirit gjy Operacionet e tilla nuk janë të lejuara në fenë islame sepse po bie ndesh me krijaturën e Allahut te bareke tuala. Pra Allahu i ka krijuar njerëzit në formën më të bukur. Qath Allahu azza wajel, "Welaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Dhe ne e krijuam njeriu në formën më të mirë, në formën më të bukur. Andaj ndërhyrja për ndryshimin e pjezet të ftyrës apo të trupit, nëse në tonë nuk ka defekte, do të të sikur të si kur po intervenën në kreaturën në adlaho të barak e vetare. Dhe nuk arshetohet askush që bënë operacione intervenime kirurgikale vetëm për të zbukuruar, apo vetëm për ta një vetën matë përklyr, apo për ta një vetën për a ty në që jënë që ndër dhe mendjes me intervenime të trupin e ti e kështë të mëra. Allahu ju shpërbleft, xhoxhëndrum, e shojm pyetën e vjem se çfar thot. As-salamu alaykum, xhoxhëndruar, thot kam këtë pyetje. A lejohet thot për me u fal në shpinë, pasi un jam në gjendje të rëndë shëndetësore dhe kam dëgjuar që është ndaluar për të u falur në shpinë e nuk mund të falem thot për shkak të shëndetit tim në mënyrën e duhur dhe të zakonshme të faljes së namazit. Ka dëgjuar nga disa kolektëti që kjo gjë për të u falur në shpinë është ndaluar në Islam. Onë nuk di. Disa i kanë sugjeruar të kthejnë krahun atjas, të sanë të majitën, por që realisht ja kanë ndaluar të falet në shpinë. Çfarë të nënë nuk nuk di ndonjë ndalesë. Fetare nuk di ndonjë ndalesë fetare e, për të falën në shpinë. Për personat me smundje, për personat të cilët nuk kanë mundësi që të falen në mënyrën të cilën e ka mësuar Profeti sallallahu aleyhi wa sallem, vetëm e di se djetarët i stem kanë thanë nëse njerim nuk mundet të falet në kamë bashtu, siqë në amësëj Profeti sallallahu aleyhi wa sallem, atëherët duhet të gjejmë njëren ma të letë. Për shembul, nëse i konvenën të falet në karik, atëherë falet e, e, në karik, nëse i konvenën të falet ullur, falet ullën, nëse nuk mundet asullim falet në krahon e djath, nëse nuk mundet në krahon e djath, falet në krahon e majtë, nëse e ka të pa mundshme në këta dy kratë të këthejhet, atër e falet edhe në shpinë. Falet edhe i shtrim, në që farë dë pozitit që uftaj? Pra mendoj njerëzët që në për spitale me ja dhe mujë të tërë. Ata në kanë mundësi të ngritin, të këthejn në kranë e djadë, sepse në jëndo shta të pale vedshën. Apo levizja tyre shka këtan pasoja në smundjen e tyre, ka në operacion e trana në barku në tyre, si të që Te lutet Allahut. Ajo falje do thotë është falje e arsyeshme apo e pranuar te Allahu në raste të jashtëzakonshme, raste specifike, jo për çefit. Se për çefit nuk lejohet as të mfal në shpinë, as në bark, as në krah, as të thotë ai as ulën se do të mfalë kush na ka mësu profeti sallallahu alajhi wasallam. Mirpo raste jash të jashtëzakonshme e lejojnë njeriu ç'të bëj faljen ashtu si i vjen atij më së miri. Apo ka rasti njeriu është i lidhur në çelin burg. Ndo është a i me kokë poshtë, kam të lërdi ka, duke e ndërshkuar ata me, me, me orë të tëra, a i edhe në atë mjërë duke i lutë të të latë të barë e kjo e tala. Se Allahu e din, e din se a i është duke e shuë në ven urnë e latë, por jënë formën që shë kërkan Allahu, por nga dëshira, por nga dhunët, të cilën por ështëroj njërzit ndajti në borga, por në vendet të nështë. Hoj gjëndëruar, Allahu jështë përbleft, për lezaj Më poshtë ndaj me selam aleikum thot po ju pyet diçka rreth artit jam një djalë 13 vjeç dhe thot jam në përfundim të shkollës së mesme ku kam plan për të studim në shkollën pra atë që aktualisht e vijoj bëj fjalë për shkollën e artit dhe kam planifikuar që ky të jetë student në Akademinë e Arteve saksisht mëret me artin do thot kërkon nga ju që të flisni pak aşëm për pikturën është e lejuar që njerëzit të pikturohen dhe e cili është qendrimi i islamit e këshilloj këto lëthat tjera të cilet kanë prirje për artin, për pikturimin, vizatimin, që të kenë kujdes, të jenë të kujdesshëm. Sepse ka gjëra të cilat lejohet që ata të pikturojnë dhe të vizatojnë, dhe ka gjëra të cilat janë rreptësisht ndaluara. ë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë para ata të cilet vizatojnë gjërat që kanë shpirt, frymorët apo pikturojnë frymorët, ditën e gjëkimit do të jëthuhet atyre në gjallëni i këto që jo i keni kryua, në gjallëni këto që jo i keni ba. Edhe ata nuk do të mundën të bojnë një gjatë të tilë, atërë të të i pretë një dënej me dhimshëm. Do të dënohën përshka këtë pikturave vizatimeve që i kanë ba. Dhe vizatimet, pikturat e ndaluara janë frymorët, gjanat që kanë shpirt. Mirë po, gjan Jo frëmorët, është të lejuar me vizatu u përshamu dhe shtepin, apo fushen, apo ambientet të ndryshme, apo pejsajet të ndryshme, janë të lejuara. Andaj kështila ime për këtë qëndë dhe të tjeret që dëshirojnë të jemësynë akademise arteve, është që nëse ata obligohen të pikturojnë, të vizatohen frëmorë, le të largohen se nuk mund ti me ranë në desh me urnë dhe Allahot përshkak se po e përfunden një fakultet 3-4 vite. At, aty është një knaci e shkurtë në studime, e pastaj dënimi është në botën tjetër, që nuk zxatë shkurtë, po ndë është të zxatë gjatë. Mirë po, nese gjatë studimit të tyre në akademin e arteve, ata janë të lirë të zxedhen gjatë vizatime dhe pikturimeve, a të vezatojnë frymor po apo jo frymor do thotë ata kanë habsir, kanë mundësi që të vezatojnë jo frymor, të vezatojnë gjana të ngurta, ata rënë në kaos të keq që ata të merren me me studimin e artit. Para përmbylljes së emisionit, po lejojmë të pyetjen e fundit. Allahu zoti ju shpërblet për, për punën që po bëni. Jam një famër muslimane dhe kam një pyetje, inshallah thotë keni mundësi për përgjigje. Më interesante deri rreth përgjigjes së bashkëshortit pasi kam lezuar që na fakos thëndrysh e thëndryshë a fati, është caktimi prej Zotit dhe se gjithmon indershmi e mërë të ndershmen, dërsa i pandershmi të pandershmen. Në intereson të di se ashtë të vërtet kjo dhe nëse na, na fakos e fati është caktim, atëra mjafton që të falim namaz e stihare edhe të kërkojmë nga Allahu kur të kemi ndonjë një ofertë të se cilin të përzjedhim për të pas fat jetë. Fatë jetës është caktimi Allahu të barak vëta. Mirë por nuk po dakordohë me këtë motër se gjithmon të ndërshmit i marrin të ndërshmet. Apo të miret i marrin të mirat dhe anas i jeltas. Nuk është këllegje Allahot. Fetarish duhet me qena shtu. Mirë por ne sëtë shohim sa njerëz të pa moralshëm marrin vajzat e moralshme. Sa njerëz të pa fej i marrin vajzat me fej apo ë sa e, tri të moralshëm i marrin vajzat e pamoralshme, jo të ndershme. Andaj katë rast nuk bën kritikë alon tash caktimit të Allahut. Vërtet që njeriu ka një gjëra të determinuara, të përcaktuara prej Allahut dhe nuk ka çasjen tu. Nuk ka çasjen tu. Mirpo ka gjëra të cëllat Allahu i ka në ndjenin e tij absolute, po të ka lënë edhe ty të lirë. Po dhe gjërat që janë njerëzit në to të determinuar, edhe në ato që janë të lira duhet të punojnë në drejtim, të bojnë shkaqet. Jo vetëm njeriu të rënë shtepi për shembull një djalë, edhe thotë ato që ma ka caktuar Allahu për fatjetës, ajo do të më vjen më këtu. Jo, ti duhet të punosh në këtë drejtim. Të interesosh, ti pyesish njerëzit mos këndi kënd të afërëm, që është e, e rongëtim, të të të të të të të parafrët në klasë, apo në, në, në shkollime, që besa edhe në feje, që besa edhe në, në personalitetet, dhe në pasuri, të të të të të parafrët, sepse gjithmonë mos përpushmeria intelektuale, apo materiale, apo fetare, sjell divergjensa njëtën bashkërëtore sa e sa tri e tre sa po ndohen nuk po mund dakordohen se djali është me shkollim superior ndërsa vajza ka vetëm 67 vjet shkolle fillore dhe ajo smon e kupton se kjo është njeriu i cili duhet lexoj, duhet punoj të njëjtën. Ti vetëm e ke libra apo merresh? Ti vetëm po lexon literaturë. Sa ajo nuk din? Po. Dhe nuk është ndoshta edhe shumë faji saj se ajo nuk mund ngritë tash. Ajo ka 7 ditë shkollë vetë. Nuk ka më shumë. Apo edhe tjetra ndoll që vajza E, e specializuar për shembull ne kemi motra sot që alhamdulillah mjeksi po specializohet është e, ka krye drejtim pediatri, sponsor me fëmijë apo ginekologe dhe burri s'ka kryhej. Burri është mësu me bredh po është edhe nalt dhe ai nuk ka është dhe të, të, të dakord me punën që bën gruaja vet. Çka bota natën ditën të ngamës tinë themrave kështu ose të natën ditën ngamës fmijëve të smurë. Nuk ka kohë të merret me ta. Dhe duhet të thotë me punu, ti bëjmë shkaqet e pastaj o në kemi përnu në këtë drejtim, e kemi që shkuesin, apo ato tafrimi në vajzës, e kemi rëgullu dhe të gjitha ato që i kemi ndorën ton, pastaj ne mund falim e, namaz istihare. Të lusim Allahun që kjo nëse është mirë për muë, për fenë time, për jetën time, dhe për ahiretin tim, nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë n natmështet në Allahun. E jo njerëzit rrinë, edhe thotuni ku mbështet Zotë, çato që ka caktuar Allahu xhaleshanu ajo ka më ardh. Po e vërtet po ndoshta Allahu ta ta ta vonon shumë. Apo ndoshta ta ndron caktimin, kompetenca e Allahut është kjo. Andaj pra duhet të punojmë kë drejtim dhe këshilloj këtë motër dhe teleshikuesit në përgjithësi që të mos mbështeten ato se të ndershmit i marrin të ndershmet. Dhe ana sirtas, të mirët të mirat. Kjo ndodhë dhe kontër ta. Sa prej për i trive kanë bredhë në për e Europë, dhe e kanë humbë atje, janë ndenë për dhe ftyren e kanë humbë, edhe i kanë donë një imajt të keshë muslimanve, dhe janë këthy, këto e kanë marë një vajtë për shamu në një fshatë të cila asë që dinë se burisaj ka mujtë me bredhë për është dhe lartë. Edhe sa sëtë ka prishje të lidhjeve bashartore, dhe të gjitha statistikat e pas luftes në flasin se Shkunorizimi është në rritje e siper. Dhe një prishkaqeve të shkunorizimit është mësë për pëthshmeria e bashkëshartëve. Në ato që i përmendëm me harët. Andaj e, duhet të ponohet këtë drejtim e pastaj të pështetemi Allahot subhanahu wa taala dhe ajo është në pështetësi ma i mirë. Hoqinë ndëruar, ne dalë nga dalë kështu dharitme në fund të këtë emisioni. Ne e mërë të gjithë të rishikuësve, ju falim dherit që e is Falemderit edhe prej juve dhe njëherit isha nderuar pata knatsin që isha sante me juve. Allah e shpërgleft juve dhe gjithë stafin tuaj dhe të leshikus kuda që në bot janë. Salamu alikum ura. Amin, shalla. Po me të njëjtë atë fjalë të nderuar po të leshikus, po e përnbyu dhe unë këte emision. Allah u qofë me ju, dheren e takimi ndonë të, të radhes bashkë miru pafshim. <të>